Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə İqtərabətis-səəətü və şəqqəl O saat yəxınlaşdı və ay bölündü. وَاِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ Onlar bir möcüzə gördükte de üz döndərip, bu tez keçip giden bir sehirdir, deyiller. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا اَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُسْتَقِرٍ Onlar Peyğəmbəri yalancı saydılar və öz nəfslərinin istəyilərinə tabi oldular. Halbuki, hər bir iş bərqərar olacaqdır. Onlara, küfrdən çəkindirən neçə neçə xəbərlər gəlmishdir. Hikmetun balighatun fəmağnün Bu böyük bir hikmətdir. Lakin arxa çevirənlərə təhdidlər nə fayda verə bilər? Fə təvəlləənhum ilə şey'in nükür. Sən də onları tərk et. Carçının onları xoşa gəlməz bir şeyə çağıracağı gün, Xoşa an əbsaruhum yaxrucuna minəl əcdafi kəənnəhum caradun müntəşir. Onlar zəlil baxışlarla gözlərini aşağı dikmiş halda, ətrafa yayılan çəyirtgələr kimi, qəbrlərindən çıxacaqlar. Muhdiina ila daa. Yəqulu l-kafiruna haza Kafirlər carcıya tərəf tələsərək bu nə çətin bir gündür deyəcəklər.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 فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ او ربına yalvarıb məni üstələdilər mənə kömək et dedi. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَا Biz göyün qapılarını leysan yağışı ilə açdıq. Yeri yarıb bulaqlar qaynatdıq. Göydən tökülən və yerdən çıxan sular əzəldən yazılmış bir iş üçün bir-birinə qoşuldu. Və həməlnahu alaa zaati alwahin Biz onu taxtalardan pərçimlənib mismarlanmış gəmidə daşıdı. Tacri bi a'yunina jazaa allam man İnkar edilmiş peyğəmbərə mükafat olaraq o gəmi gözlərimiz önündə üzüb gətirdi. Və وَلَقَدْ تَرَكْنَا هَا آيَتًا فَهَلْمٍ مُدَّكِرٍ Biz onu gələcək nəsillərə ibrət üçün saxladıq, amma heç bir yada salam varmı? فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ Görə idim mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Biz Qur'anı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq, amma heç bir yada salan varmı? كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ Ad qövmü də elçiləri yalancı saydı. Görəydim mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu? Biz uzun sürən uğursuz bir gündə onların üstünə çox soyuq külək göndərdik tənzı'un nâs ka'ennahum a'jâz nakhlin munqair o insanları kökündən çıxardılmış xurma kötükləri kimi qopardıb atırdı. fe kayfa kâne azâbî və nuzur görəydim mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu Və alə qədə yəssərnəl-Qur'anə liz-zikr Biz Qur'anı yada salmaq üçün asanlaşdırdı. Amma heç bir yada salan varmı? Kəzzəbət fəmud bin-nuzur Samud qövmdə xəbərdarlıqları yalan saydı. Qalulu abşaran minna Onlar dedilər Özümüzdən olan bir adama mı tabe olacağıq? Onda biz azğınlığa düşər və ağılsız iş görmüş olarıq. Əulqi zikru alayhi min baynina bel huwa kazzab Zikr aramızdan təkcə ona mı verildi? Xeyr, o yalançıdır, novğadır. Seya'lemun gadan manil kazzabul ashir Sabah onlar kimin yalançısı? Və lovğa olduğunu mütləq biləcəklər. İnnə mursilunna qatifitnətən ləhum fərtəqibhüm və stəbir. Biz onları sınağa çəkmək üçün bir dişi dəvə göndərəcəyik. Onların nə edəcəklərini gözlə və əziyyətlərinə səbri. Və nəbbi'hum ən məlmə.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 O da dəbəni tutub diz vətərini kəsdilər. Kəifə kənə azabi və nuzur. mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu? İnna arsalna alayhim sayhata vahidatan fa kanu kahshimil Həqiqətən biz onlara bircə tükürpədici səs göndərdik və onlar malqara ağalında istifadə edilən quru saman kimi oldular. biz Qur'anı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salam var mı? Kəzzəbət qawmü Lūt bin-Nudur. Lūt qövmü də khəbərdarlıqları yalan saydı. İnnə ərsəlnə əleyhim həsibən illə ələ Lūtin bi səhər. Biz onların üstünə qasırğa ilə birgə daşlar göndərdik. Yalnız Lutun ailəsini süp çağı xilas etdik. Ni'matam min indina kedalikən ejzi Özümüzdən bir mərhəmət olaraq. Biz şükr edənləri belə mükafatlandırırıq. Walaqade an ənərəhum batuşatənə fatəmərəbun nuzr nut onları bizim əzabımızla hədələdi onlar isə bu xəbərdarlıqlara şübhə ilə yanaşdılar və ələqədəvədūhu ən zəyfi fatəməsnə əyünəhum fəzūqū əzabi və nuzr Onlar lutdan qonaqlarını israrla tələb etdilər. Biz də onları kör etdik və dedik, əzabımı və təhdidlərimi dadın. Və ləqəd sabbəxəhum bükrətən əzəbun müstəqir. Sürb tezdən onlara yaxalarından əl çəkməyəcək bir əzab gəldi. Fəzوقu əzəbi və nüzür. Elə isə əzabımı və təhdidlərimi dadım. Və ləqəd yəssərnə l-Qur'ana l-izzikri min muddəkir. Biz Qur'anı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan varmı? Və ləqəd cəəə ələ fir'aunən nudur. Xəbərdarlıqlar Firon nəslinə də göndərildi. Kəzzəbu bi ayətina kulliha fəəxəznahum əxzə azizim müqtədir. Onlar dəlillərimizin hamısını yalan saydılar. Biz də onları qüvvət və qüdurətimizə layiq şəkildə əzabla yaxaladıq. Əküffərukum xayrum sizin kafirləriniz onlardan yaxşıdırmı yoxsa kitablarda size toxunulmazlıq vəd edilmişdir am yaquluna nahnu jami'un muntasir <gülüyor> yoxsa onlar Biz qalib gələcək bir dəstiyik deyillər. Sayuhzamul cəm Bu dəstə mütləq məqlub olacaq və arxaya dönüb qaçacaqdır. Belissəatu mō'iduhum Xeyr. Onlara vəd edilmiş vaxt O saatdır. O saat isə daha ağır, daha acıdır. İnnel mujrimina fi Şübhəsiz ki, günahkarlar azgınlıq və əzab əziyyət içindədir. Yəumə yusḥabūna fɪn-nāri ʿalā wujūhihim dhūqū massaqar O gün onlar üzə üstə cəhənnəmə sürüklənəcək və onlara cəhənnəmin təmasını dadın deyiləcəkdir. İnna kulla şey'in xalaqənāhu Biz həqiqətəndə, Hər şeyi qədərincə yaratdıq. O ammruna illa vahidatun Biz bir cədəfə əmr edirik, o da bir göz qırpımında yerinə yetirir. Qolaqad ahlakna ashya'akum fa hal min mudakkir Biz neçə neçə həmtaylarımızı məhv etmişik. Amma heç yada salan varmı? Wa kullu şey'in Onların etdiyi hər şey əməllərinin yazıldığı kitablarındadır. Wa Hər bir kiçik və böyük əməl yazılmışdır. İnnel Şüphesiz ki, müttəqilər cənnət bağlarında və çaylar kənarında. Fi maqadi sidqin inda malikin muqtadir. Qadir hökmüdarın huzurundakı haqq məclisində olacaqlar.